New home! Jy is aangeskakel en luister na netradio sa. Netradio sa. En ons webwerf adres is www.netradio sa.co.za By ons adres, ons webwerf, daar vind jy al die inlichting rondom hier die internetradio stasie wat wereldwijd uitsaai sonder grense en mure met die hoop om enige mens op aarde te kan bedien. Omdat dit moontlik is, enige mens, enige plek op aarde, as hy nou net weet, of sy nou net weet van hierdie adres en van hierdie radiostasie, dan is dit moontlik om enige plek op aarde, hierdie sein op te vang en te luister, na die stasie. Dit is vir ons belangrik, dit is belangrik dat een mens, van God hoor en dat jy die weg van saligheid wat God daar gestel het om na hom toe te kom dat ons dit sal ontdek elke mens op aarde moet daar die goeie nies ontdek dat God bestaan die skipper wat uit die niks die ganse heel al in ansijn geroep het en nie net dit nie maar die mens wat in sonde verval het geval het van Adamse kant af En dit sluit allemaal van ons in, dat daar een reddingsplan is vir ons, een pad van zaligheid en dat ons dit ter harte kan neem. Nou, die, jy luister op die oomlik na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Ayrini, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika met ons program Oordenking, waar ons die woord van God oordink. En ek hoop dat jy geleentheid het om rustig te kan wees en soms so achter te zet of terwijl jy bezig is met wat jy ook al bezig is, dalk met oorvone op die kop en sommer heerlik saam luister na die oordenking, bepynsing, meditasie van Godse woord. So by welkom en wees rustig in die teenwoordigheid van God 3 enig. God is by lief vir ons, hy gee vir ons om Hy is geïnteresseerd in elke mens wat na sy woord luister In Jeremia het hy vir Jeremia gevra die profeet Wat sien jy? God vir hom in sy denke iets gewys En hy sê vir hom, my e mens moet my net altyd eerlik wees met God Hy sê ek sien na een mandeltak Wat blom, die sê ja jy het reg gekyk Want dit beteken, dat ek wakker is oor my woord God is daar waar ons met sy woord bezig is is God teenwoordig, want God gebruik sy woord wat hy vir ons gegeet, dier die profete jyn as ons maar soms al die prof, schrijvers profete kan noem weet dit is dan nie so nie, maar kom ons noem dit maar terwille van kan Profeet is beteken om vooruit te sê al die dinge wat sal gebeur, alles wat vir die mens wacht, dwars dier die ganse geschiedenis van die begin tot by die einde wanneer die einde aanbreek en ons dan verewig saam met God is en die wat nie by God is nie, almal dan verewig saam met die duivel in die verdoemenis. Nou God wil nie hee dat die mens die verdoemenis moet ingaan hee. Skrif sê dit, God het geen behaar in die feit dat die mens verloor gaan he. Daarom roep hy soveel as moendlik mense. En hy slondhoud toe Jezus op aarde was, het hy gesê, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die min mens is wat hy het om te stuur, soos hy Jesaja wat gesê het, stuur my. Hoop ek dat elk een van ons ook bereid sal wees om door die Ere gestuur te word, Alles is dit net dat ons dan die webadres aanstuur vir ons kontakte en hulle inspireer en vraag om saam te luister na die verduideliking van god Godse weg van saligheid. Wonderlik om dit te kan bestudeer, daarna luister, dit jou eie te maak en gereed te wees vir die groot wonderlijke, dierluchtige dag, glorieelijke dag, wanneer die Heer Jezus gaan sê, kom op hierin, en ons tot in alle eeuwigheid saam met om gaan wees so, wonderlijke gedachte, geen tyd geen einde, saam met Jezus, tot in alle eeuwigheid maar God wil ons nou eers gereed maak daarvoor, ons moet gereed wees, soos wat Paulus dit vir ons stel in 1 Thessalonians 5 23, dat ons gees en siel en lichaam onberispelijk bevind moet word by die wederkoms van die Heere Jezus en God doen daar die werk in ons volgens Paulus in Filippense 1 en 2 hy werk in ons hy trek vir ons hier die skoon prachtige mooie kleren aan wat in openbaring 19 vers 7 vir ons verduidelik word oor die kleredrag van die bruid God sel werk in ons om daar die wit kleren te kan draa daarom moet ons nader staan soos die die breerbrief skrywer dit vir ons na vore lig, uitlig, na vore bring, dat ons toch maar achter die voorhangsel moet ingaan, waar Jezus ingegaan het, en dat ons nie as kerk moet blij staan by die eerste beginsels van die woord van God, maar dat ons na die volmaaktheid moet voortgaan, sonder omweer daar die volmaaktheid fondament te lewe, en dan kan nie weer een fondament gelewe word nie, daar is net een fondatie, en dat is Christus. En dan het, sit hy dit ons voor ons uit uiteen, die Hebraeer briefskruiver, dat daar die fondatie gaan oor bekering, dat die mens mense roep tot bekering. As mense tot bekering kom en omdraai uit die wereld, dan moet jy om konfronteer met God, oor wie God is. God die enig Vader, Seen en Heilige Geest, dat die mens weet met wie hy te make het nou. En soos wat Jezus gesê het, gaan verkondig hier die goeie nies, en dan doop jylle die mens, dus die leer van die doop. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om al die dinge te onderhoud wat ek jylle geleer het. Dan is dit die leer van die handoplegging, volgens die Hebraerbrief skrywer en hoogstak sê, maar dit gaan oor die dooping met die Heilige Gees, wat aansluit by Johannes is die doper wat mense gedoop het in water en wat vir hulle gesê het, daar is iemand wie sy skoene ek nie ees mag andra nie, sy sandale nie. Hy doop een mens met die heilige gees en met vuur. Daarna moet ons geleer word oor die opstanding, alles eindig nie hier op die aarde met die mens wat in die graf leen nie, daar is die opstanding Daar gaan een aardsengel stem wees wat vir ons met ons praat en dan staan ons op uit die aarde. Uit die stof van die aarde, dit word al in Daniel 12 de hoogstuk in ons voorgehou. En dan, wacht die oordeel. Dit is dis nie maar net die opstanding nie, daar is oordeel dat ons allemaal voor die rechterstoel van Christus moet verskyn so dat ons kan ontvang vir dit wat ons in die lichaam gedoen het. Nou dit, sê die Hebraeer briefskryver, is maar net die begin. Dit is die eerste beginsels van die woord van God. En hy sê, ons kan nie daarby blij staan nie, maar na die volmaaktyd voortgaan, en dan sit hy dit vir ons voort, in die vers 19 en sê, Ons sê dit as een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, wat Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy, wat volgens die orde van Melchiseerik en hoepriester geword het verewig. So ons gaan hier hierachter Jezus aan, in die voorhangsel, en in die voorhangsel, of achter die voorhangsel, vind ons die heilige geest aan die linkerkant, en die symbool van die kandelaar wat daar is, en Jesus aan die rechterkant die tafel met die toonbrode, en daar word ons gehelp so ons die oudkleren kan uittrek die vuilkleren wat ons van gaan lees in Zachariah dit moet ons uittrek, maar ons kan dit nou nie self doen, dit is God wat aan ons werk en hy doen dit door sy woord, en ons moet gereed wees om God te aan En die beste plek waar een mens kan begin, is waar Jezus sê, Hy wat Jezus is, Hy wat God is, is sagmoedig en nederig van hart. Sagmoedig tegen oor hartkoppig, sagmoedig, nederig tegen oor hoogmoed. Dit die God met wie ons te doen krijg. Ons moet daar staan en daar oor mediteer oor die God met wie ons te make het. Dit is nederige God. Hy is al wetend, hy is al machtig, hy is al omteenwoordig, is al genoegzaamheid, niks nodig nie. Maar hy is so een nederige God. En ons moet daar oor denk. Ons moet bepeins oor die feit dat ons met so een nederige God te maak het, want dit is met daar die selle gesintheid, dat ons ons self in sy hande gaan plaas, as die chirurg, binnen in daar die kardiotorax theater, waar God aan die mense hart werk, omdat alles wat ons doen, uit ons hart uitkom, elke liewe ding, elke gedachte, elke gesintheid, elke besluit, elke voordewe, alles kom, uit ons hart uit en ons wil seker maak dat dit uit die gouwe hart kom so dit waar sal wees van ons dat ons gees en siel en lichaam onberispelik sal wees by die wederkoms van die Heer Jezus en daarvoor moet die mens een brandende begeerte dit moet hier binnen in die mens begin A brandende begeerte, en ek kan nou nie vir iemand daar brandende begeerte gee nie, ek dank net die Heere dat ek self so brandende begeerte het, en ek weet, dit kom van hom af, dis hy wat dit in die mens werk, want dis God wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaar dat die mens voor God kniel, dat jy niks doen, as jy God nie vraag vir leiding nie, vir sy goedkering nie, net soos wat Jezus dit ook maar moest doen, en sê, vader, is dit nie moot ek dat hy die beker by my verby moet gaan nie, die hele kruise ging, als hy daarmee gepaard gaan, maar nogthans nie my wil nie. Laat u wil geskiet, en dis net in aanbidding, nederige aanvaarding van God se wil, ek is nie hier om my wil te doen nie, maar die wil van my vader, uit wie ek gebore is. En jou niemand singt vir ons oor hierdie But the begrip i burn for you I have walked to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 Fire, Lord let your flames fly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 En so sê jy wat na nou my luister, toe Jezus hier op aarde was, het hy so na die mense gekyk, al meer bewus geword van die swakere van die mense, van sy eie disciples, wat hom in die steek gelaat het, soos wat jy weet, sonder om nou daar in detail in te gaan met Petrus. En kom ons denk aan Judas wat hom verraai het, wat hom verkoop het, uitverkoop het, Sy disciples, sy binnenkring, Johannes, Jacobus en Peter daar in die tuin van Gethsemanie, wat hy graag wil gehad het, saam met hom moest bid. Want dit was sy binnenkring. En hulle kon ook nie een uur saam met hom waak neem. Hy het die swakkere van die mens absoluut verstaan. En hy het ook sy eie perfecte leven verstaan. Die lewe van Jezus was een perfecte lewe en is een perfecte lewe. En weet jy, Jezus het een brandende passie om sy lewe vir my en jou te gee dat ek en jy kan wees soos hy dat ons so kan leef soos hy geleef het met daar die brandende passie waarvan ons nou net gehoor het hier jou niemand vir ons gesing het I burn for you met hier die brandende passie binnen in ons, want dis met daar die passie wat ons daar achter die voorhangsel moet in maar ons vind vir Jezus met daar die brandende passie om sy leven vir ons te gee so dat ons dit kan maak omdat hy het vir ons gesê ook sê jy Ons moet goeie moed hou. Luister mooi wat hy sê, hy sê hou goeie moed, ek en jy, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Nou hoekom moet ons nou goeie moed hou, as Jezus die wereld oorwin het? Het omdat Jezus met die, die brandende passie vir ons sy leven wil gee. Kom ons probeer een ander voorbeeld, net soms so terwille van duidelijkheid, eenvoud, Sê nou, ons het nou een Volkswagen kever, wat dan nie baie krachtige motor is nie. En daar staan, een krachtige motor, langsom. Prachtige, sterk, krachtige motor, sê nou maar soos een posje. Nou met een paar modificaties en goed, Aan die Volkswagen kan jy daar die Porsche engine op stadion binnen die Volkswagen ingebouw het. Dan is daar die Volkswagen moest nou baie krachtig. Baie krachtig. Baie krachtig. Nou, Dit is wat Jesus vir ons wil doen. Hy wil sy leven vir ons gee in ruil vir ons lewe. En daarna wat die sienkie by Galilea sy broekies gegeet het, en wat het Jezus daarmee gemaakt, hy het het gemodificeer, gemodify as ek dan nou die woord kan gebruik. Hy het een turbo daarin gebouw, en uit het die duisende, duisende skare daarmee gevoed. Het is wat God vir ons wil doen, hy wil he, ek en jy moet ons leven vir hom in sy hande gee, soos in die pottebakker. In Jeremia, waar die Heere om gestuur het, toe Jeremia met die Heere begin praat het, en gesê het, maak my gezond, ek en jy moet my hierby blij staan, om hy die dinge mooi te begrip waar ek my hande as een stuk klei, sachte klei, sachtmoedigheid, in die pottebakkerse hande sit, so dat die pok, pottebakker my kan verander, dat ek soos Jezus kan wees. Want is hy wat in my daar die werk, daar die wonderlijke, bewonderingswaardige, verstommende, hartchirurgie in ons doen, om ons hart te verander, van een hart van klip, na een hart van goud, so elke liewe ding wat ons doen, sal lyk soos Jezus, so dat mense ons nie meer sien nie, en ons ook sal kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus, leef in my, dis die brandende passie, waarmee ek en jy, achter die voorhangsel ons in die hande van God die Heilige Gees en God die Seon gee maar met hierdie nederigheid ons moet ons verneder voor die krachtige hand van God ons moet niks wees want God werk met niks nie jy zondou daar die skepping recht in die begin Bereesiet bara Elohim Eta Shammayim Eta Arets daar die woordkie bara teken om te skip uit niks Latijn het het ver, vertaal met creatio ex nihilo skipping uit niks, dit wat God nodig het, ek en jy niks wees hy moet nie weerstand in ons wees nie ons moet wees, weet daar is niks goed in my nie, soos Paulus dit ook beleid so dat God hy die wonderwerk binnen in ons kan doen, en hy wil dit doen Die Heere wil graag, baie, baie graag. En daarmee gaan ek jou groet, tot die volgende keer. Mediteer oor hierdie dinge, praat met die Heere daar oor, en rustig slaap, dag, wanneer jy gaan slaap, mag dit rustig wees, en mag jy opgebouw word, in gees en siel en liggaam shalom when i was lost in deep despair the lord he heard me and he answered my prayer